Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Рубчук. Це була мовчазна подорож. Дожократ був зайнятий тим, що робив, щоб він насправді не робив, аби його жеребець летів. Ворон замкнувся в собі. Я також. Я був наляканий до півсмерті. У шлунку вирувало повстання. Що ж до ворона, то мені було важко сказати. Почали зникати зорі. Крає небо на сході забарвилося світлим. Під нами показалася земля. Я насмілився зиркнути вниз. Ми були над захмареним лісом. Ще більше посвітлішало. Душокрад застогнав, поглянув на схід, а тоді на обшир попереду. Здається, він якусь мить прислухався, а тоді кивнув. Килим задер носа. Ми полетіли до гори. Земля віддалялася та зменшувалася, доки не почала нагадувати мапу. Повітря стало ще холоднішим. Мій слунок не припиняв бунтувати. Далеко ліворуч я помітив чорний шрам лісу. Там лежав табір, який ми захопили. За мить ми залетіли у хмару і дошократ сповільнив нас. «Трохи поширяємо», – озвався він. «Ми за 45 верст південніше Кульгавого. Він їде вверх і в іншому напрямку. Ми швидко його наздоженемо. Коли опинимося поруч із точкою, де він може мене відчути, ми спустимося». Він використовував діловий жіночий голос. Я намірився щось сказати, але він гаркнув. Помовч, чворкотуне, не відволікай мене!» Упродовж двох годин ми залишалися непоміченими в тій хмарі, але й самі нічого не бачили. Тоді душокрад промовив. Час спускатися. Схопіться за раму і не відпускайте. Може трохи огойдати. Під нами виникла порожнеча. Ми полетіли донизу, наче каменюка, яку ж бурнули зі скелі. Килим повільно крутився, тож здавалося, що під нами крутиться ліс. А тоді килим почав ковзати вперед назад наче пір'їна, що падала. Щоразу, коли він нахилявся в мій бік, я думав, що випаду. Хороший вереск міг зарадити, але нічого подібного не можна було робити перед кимось на кшталт ворона і душокрада. Ліс наближався дедалі швидше. Незабаром я вже міг розрізнити окремі дерева. Коли мав сміливість дивитися. Ми мали загинути. Я знав, що крізь листяний покрив ми вріжемося просто в землю і вгрузнемо на всі 50 ліктів. Дужокрад щось прохарамаркав. Я не розчув. Та він все одно звертався до свого килима. Хитавиця та оберти потроху вщухали. Наш спуск повільнився. Килим злегка опустив нас і ковзнув уперед. Згодом дошократ опустив нас нижче верхівок дерев у прогалину над річкою. Ми мчали вперед на висоті десятки ліктів над водою, а дошократ реготав із пташок, котрі налякано розліталися на сібіч. Він опустив нас на землю у вузькій долині поруч із річкою. «Зласте і розімніться», – промовив він до нас. «Коли ми розім'яли кістки, він продовжив. Кульгавий за шість верст на північ від нас». Він вже на місці зустрічі. Далі ви підете без мене. Він відчує, якщо я наближуся хоч на крок. Мені потрібні ваші відзнаки. Їх він також може відчути. Ворон кивнув, віддав відзнаку і заходився готувати лук. Він напнув тятиву, підтягнув стрілу і розслабився. Я зробив те саме. Це мене заспокоїло. Я так радів з того, що стою на землі, що ладен був її розцілувати. Сучок на великому дубі. Ворон казав на протилежний берег річки. Він випустив стрілу. Вона влучила за кілька пальців від вказаного місця. Я зробив глибокий розслаблюючий вдих і повторив за ним. Моя стріла влучила на палець ближче. «Варто було б закластися зі мною минулого разу», – зауважив він. А до шокраду повідомив. «Ми готові». Я додав. На необхідні конкретніші дороговкази. «Прямуйте вздовж річки. Там вдосталь звірених стежок. Дорога не має бути складною. Потреби поспішати також немає. Тиша має дістатися туди лише за кілька годин». «Річка веде на захід», – зауважив я. «Вона робить петлю у зворотному напрямку. Рухайтеся вздовж неї близько п'яти верст, а тоді поверніть з заходу на північ і прямуйте просто в ліс». Дошократ присів і розчистив ділянку землі від листя і гелоб і скористався паличкою, щоб накреслити мапу. «Якщо дійдете до цього вигину, то ви зайшли занадто далеко». Дошократ завмер. Він цілу хвилину дослухався до чогось, що міг почути лише він, а тоді продовжив. Пані каже, ви зрозумієте, що наблизилися, коли їдете до хвойного гаю. Це було святе місце для людей, які вимерли перед ерою впокорення. покорення. Кульга вичекає посеред цього гаю. Цього достатньо, озвався ворон. Я запитав, ви чекатимете тут? Не переймайся цим, Воркутуни. Я вкотре видихнув, аби заспокоїтися. Вйоворене. Секунду, Воркутуни, промовив душократ. Він видобув щось зі свого клунка, то виявилася стріла. «Скористайся оцим!» Я невпевнено ковзнув по ній поглядом, а тоді поклав її у свій сагайдак. Ворон наполіг іти першим. Я не сперечався. Перш ніж приєднатися до роти, я був міським хлопчиком. Я не можу звикнути до лісів. Особливо до лісів завбільшки захмарений ліс. Забагато тиші. Забагато самотності. Занадто просто загубитися. Перші три версти я більше переймався тим, як знайти шлях назад, ніж майбутніми подіями. Я витратив чимало часу, щоб запам'ятати орієнтири. Ворон мовчав добру годину. Я був зайнятий власними думками. Мене це влаштовувало. Він здійняв руку. Я спинився. Гадаю, достатньо далеко, озвався він. Тепер підемо в той бік. Хм, пропонуй відпочити. Він мастився на величезному коріні дерева, прихилившись спиною до стовбора. Ти сьогодні страшенно мовчазний, Воркутуне. Має на чим поміркувати. ж, посміхнувся він. «Наприклад, яка на нас чекає нагорода?» «Про це також. Я дістав стрілу, яку дав мені душократ. Бачиш це?» «Тупе вістря. Він помацав її. Майже м'яке. Якого біса?» «Отож бо. Тобто я не мушу її вбивати. Було цілком очевидно, хто в кого має стріляти. Кульгави безперечно був в ціллю ворона. Можливо, але я не збираюся загинути, намагаючись схопити її живцем. Я також. Саме це мене й турбує». А ще десь добрячи десяток інших питань, як от, чому пані насправді обрала нас з тобою, і чому вона хоче, аби тиша залишилася живою? Етта біса, в мене так виразка відкриється. Готовий. А вже ж. Ми залишили берег річки. Шлях ускладнився, проте вже незабаром ми подолали низький хребет і дійшли до початку хвойного гаю. Та й сонячне світло крізь нього майже не пробивалося. Ворон пригальмував, аби сходити до вітру. Далі можливості не буде пояснив він. Він мав рацію. Подібна проблема гайдзайва, коли сидиш у засідці на відстані кількох кроків від недружнього зневоленого. Мене починало трясти. Ворон поклав мені руку на плече. «З нами все буде гаразд», пообіцяв він. Але він і сам у це не вірив. Його рука також тремтіла. Я зазирнув під одіж і торкнувся гоблінового амулета. Це допомогло. Ворон повів бровою, як кивнув. Ми продовжили йти. Я жував смужку в'яленого м'яса, яке втамовувало нервовий дрож. Більше ми не розмовляли. Поміж дерев прозирнули руїни. Ворон оглянув вирізблені на камінні значки, гниза плечима, Вони нічого йому не пояснювали. Ми добулися до височених дерев, прадідів тих, які росли на нашому шляху до цього. Вони височили на сотні ліктів, а їхні стовбури заледве могли обхопити двоє дорослих чоловіків. Будекуди сонце пробивало скрізь віття мечами світла. У повітрі витав насичений запах деревної смоли. Тиша приголомшувала. Ми ступали крок за кроком, запевняючи, що ніхто попереду не стежить за звуками нашого пересування. Моє хвилювання досягнуло кульмінації і почало втихати. Було занадто пізно повертатися назад, занадто пізно змінювати рішення. Мій мозок скасував усі емоції. Зазвичай таки траплялося, лише коли я мав лікувати поранених, а інші навколо вбивали одне одного. Ворон дав сигнал спинитися, як кивнув. Я теж це почув. Форкав кінь. Ворон жестом наказав мені не рухатися. Він рушив ліворуч, тримаючись низенько, і зник за деревом ліктів за 50 від мене. За хвилину він знову з'явився і поманив мене за собою. Я рушив до нього. Він повів мене до місця, звідки було видно відкриту місцевість. Там стояли кульгавий та його кінь. Галявина була близько 70 ліктів завдовжки та 50 завширшки. У центрі лежала безформна купа каміння. Кульгавий сидів на заваленій брилі, спираючись спиною на іншу. Здавалося, він дрімав. Один край галявини займав стовбур поваленого велетня, який, судячи з усього, лежав там не надто давно. Він досі не струхлявів. Ворон торкнувся моєї долоні та змахнув рукою. Він намірявся пройти вперед. Мені не подобалася думка рухатися зараз, коли ми бачили кульгавого. Кожен крок міг попередити зневоленого про небезпеку. Але ворон мав рацію. Перед нами починало сходити сонце. Що довше ми тут залишатимемося, то гірше все могло обернутися. Зрештою, воно просто могло засліпити нас. Ми почали рухатися з перебільшеною обережністю. І зрозуміло одна помилка і ми трупи. Коли ворон озирнувся, я помітив краплі поту в нього на скронях. Він зупинився, вказав пальцем, усміхнувся. Я принишк біля нього. Він знову показав пальцем. Попереду лежало ще одне дерево. Це мало діаметр близько чотирьох ліктів. Воно здавалося ідеальним для нашої мети. Воно було достатньо великим, аби нас заховати, та достатньо низьким, аби можна було випустити з нього стрілу. Ми знайшли місце, звідки відкривався чудовий кут обстрілу самого серця галявини. Освітлення також було хороше. Кілька сонячних списів пробивалося крізь листя і осявало більшу частину галявини. В повітрі витала ледь помітна димка, можливо, квітковий пилок, який підкреслював промені. Я кілька хвилин розглядав галявину, закарбовуючи її в пам'яті. А тоді всівся за стовбуром і вдав, що я камінь. Ворон став на варті. Здавалося, що минули тижні, доки щось відбулося. Ворон торкнув мене за плечем. Я поглянув догори. Він двома пальцями показав ходу. Кульгавий підвівся і походжав навколо. Я обережно звівся на ноги і почав спостерігати. Кульгавий кілька разів обійшов купу каміння, підволікаючи ушкоджену ногу, а тоді знову сів. Він підняв галузку, розламав її, на невеличкі цурпалки і заходиться жбурляти їх у помітну лише йому ціль. Коли цурпалки закінчилися, він назбирав жменю дрібних шишок і ліниво кинув їх усі разом. Він здавався типовою людиною, яка марнувала час. Мені стало цікаво, чому він приїхав верхи. За бажання він міг дістатися будь-куди достатньо швидко, певно тому, що перебував неподалік. Тоді я почав турбуватися, що можуть з'явитися його війська. Кульгавий знову підвівся і знову заходився вештатися довкруг, збираючи шишки і цілячи ними повалене дерево на протилежному краю галявини. Прокляття, як же мені хотілося, щоб ми могли порішити його просто тоді і та й по всьому. Кінь Кульгавого смикнув головою та форхнув. Ми з вороном присіли та втиснулися в пітьму іголки під нашим стовбуром. Галявина випромінювала тріскотливу напругу. Замиття почув, як по голках стукотять копита. Я затамував подих. В я помітив, як серед дерев миготить білий кінь. Тише. Чи ж не помітить вона нас? Так і ні. Дякуючи всім існуючим богам, так і ні. Вона проїхала за 50 ліхтів і не помітила нас. Кульгавий щось гукнув. Тише відповіла милозвучним голосом, який взагалі не пасував кремезній, важкій та грубій жінці, яку я бачив верхи неподалік. Вона розмовляла не наче велимовна сімнадцятирічка, а виглядала на сорок п'ять. І наче об'їхала об'їхало навколо світу. Ворон легенько штурхнув мене. Я підводився зі швидкістю квітки, що розквітає, переймаючись, аби вони не почули хрускоту моїх колін. Ми її визирали з поваленого дерева. Тиша зіскочила з коня і бхопила руку кульгавого двома своїми. Ситуація не могла бути більш ідеальною. Ми були в затінку, а вони стояли під списом сонячного променя. Навколо них виблискував золотистий пил. І вони обмежували одне одного, тримаючись за руки. Це мало трапитися зараз. Ми обидва це знали, обидва потягнулися за луками. Ми обидва стискали додаткові стріли та були готові відпустити, натягнуті тятиви. Зараз, промовив ворон. Мої нерви не турбували мене, доки моя стріла не свиснула в повітрі. Тоді я похолов, і мною почало тіпати. Стріла ворона війшла кульгавому під ліву руку. Зневолений видав звук, схожий на писк розчавленого щура. Він відсахнувся від тиші. Моя стріла ввігналася тиші просто у скроню. На ній був шкіряний шолом, але я був певний, що удар зіб'є її. Вона крутнулась у протилежний від кольгавого бік. Ворон похабцем випустив іще одну стрілу, я намазав свою. Тоді я кинув лук і перескочив через стовбур. Третя воронова стріла просвистіла повз мене. Коли я добіг, тиша підвелася на колінах. Я вдарив її ногою в голову і обернувся до кольгавого. Стріли ворона поцілили куди треба, Проте навіть особлива дошокрадова стріла не закінчила історію життя кульгавого. Він намагався прогарчати закляття, хоча його горлянка була переповнена кров'ю. Йому я також врізав ногою. мить до мене приєднався ворон. Я знову повернувся до тиші. Ця сука виявилася такою ж затятою, як і її репутація. Навіть із затуманеними місками вона намагалася підвестися, намагалася дістати меча, намагалася вимовити закляття. Я знову дав стусана, їй по голові та забрав у неї клинок. Я не брав ніякої мотузки. Зойкнув я. Ворона, де маєш якийсь шнур? Ні. Він просто стояв там, витріщаючись на кульгавого. Пошарпана шкіряна маска зневоленого сповзла на бік. Він намагався її поправити, щоб побачити нас. Як я біса її зв'яжу. Краще спершу потурбуйся закрити їй писок. Ворон допоміг кульгавому з його маскою, посміхаючись тією неймовірно жорстокою посмішкою, яка в нього з'являлася, коли він от-от мав перерізати надто важливу горлянку. Я висмикнув свого ножа і заходився різати одяг тиші. Вона відбивалася. Я змушений був ударами повертати її на землю. Нарешті в мене з'явилися ганчаріяні смужки, щоб зв'язати її та ставити кляп. Я повалік її до купи каміння, опер на нього і повернувся, аби поглянути, що робить ворон. Він зірвав скульгавого маску та явив спустошене обличчя зневоленого. «Що ти робиш?» – запитав я. Він зв'язував кульгавого. Я задумався, навіщо він із цим моручиться. Загадався, чи не сталося так, що в мене немає такого вміння. Він присів і поплескав кульового по щоці. Той випромінював ненависть. «Ти ж мене знаєш, Воркутуне, я старий та м'якосердий. Я просто вбив би його і був би задоволений. Але він заслуговує на жорстокішу смерть. Душократ має більше досвіду в цьому. Він підступно захихотів». Кульгавий напружився у своїх путах. Попри три стріли, він видавався не менш сильним, навіть бадьорим. Стріли його точно не турбували. Ворон знову поплескав його по щоці. Агов, старий друже, попереджаю, як друг друга. Хіба не це ти мені сказав за годину до того, як ранкова зоря з друзями влаштували на мене засідку в тому місці, куди ти мене відправив? Попереджаю, так? Стережися, душок рада. Він здобув твоє справжнє ім'я. Враховуючи його вдачу, важко передбачити його дії. Я промовив. Вороне, може, припини зловтішатися? Пильнуй його. Він щось робить пальцями. Він і справді ритмічно ними посмикував. Запросто. Гучно розреготався ворон. Він схопив меч, який я забрав у тиші, і відрубав пальці на обох руках кульгавого. Ворон дорікає мені, що я описую в аналах не всю правду. Можливо, колись він прочитає це і пошкодує. Але, якщо чесно, того дня він був огидним. У мене була схожа проблема з тишою. Я обрав інше рішення. Я відрізав їй волосся і використав його, щоб сплести ним її пальці докупи. Ворон знущався з кульгавого, доки я вже не міг цього терпіти. Ворони справді досить. Чому б тобі не вступитися і не дати йому спокій? Він не отримав конкретних казівок про те, що робити, коли ми схопимо тишу. Але я вірив, що пані повідомить душокраду, шокраду і той нагодиться. Ми просто маємо тримати все під контролем до появи керівництва. Магічний килим Дошокрада впав із неба за півгодини після того, як я відігнав ворона від кульгавого. Він опустився на траву за кілька кроків від наших полонених. Дошокрад зійшов на землю, потягнувся, поглянув на Тишу. Він зіткнув і зауважив. Не надто приємне видовище, Тишо. Голос був жіночим і діловим. Але ти ніколи й не була гарною? Так, мій друг Варкутум знайшов закопані згортки. Тиша відшукала мене своїм важким холодним поглядом. Він був сповнений диким імпульсом. Замість того, щоб відповісти на її погляд, я відійшов геть. Я не виправив до шокрада. Він повернувся до кульгавого і з сумом похитав головою. Ні, це не особисте. Ти вичерпав свою довіру, вона так сказала. Кульгавий закляк. Дуже запитав у ворона. Чому ти його не вбив? Ворон сів на стовбур більшого поваленого дерева, поклав лук собі на коліна та втупився в землю. Він не відповів. Я промовив. Він вирішив, що ви можете вигадати щось краще. Душок рад розсміявся. У мене виникали подібні думки на шляху сюди. Нічого не видалося підхожим. Тож я також оберу шлях ворона. Я сповістив перевертня. Він уже на шляху сюди. Він поглянув згори вниз на кольгавого. Ти встряв у халепу, чи не так? І додав, звертаючись до мене. Можна було б подумати, що така стара людина мала б набратися трохи мудрості за життя. Він обернувся до ворона. «Вороне, він був твоєю винагородою від пані». Ворон буркнув. «Я вдячний за це. Я вже вирахував це. Але я також мав би щось отримати, проте навіть приблизно не бачив нічого, що хоча б віддалено нагадувало вдоволене бажання. Дужократ провів свій трюк із читанням думок. «Гадаю, твоє дещо змінилося. Його ще не доправили. Влаштовуйся зручніше, Воркутуне, ми тут надовго. Я відійшов і сівся біля Ворона. Ми не розмовляли». Я нічого не хотів говорити, а він загубився десь у собі. Як я вже казав, людина не може виживати на самій лише ненависті. Душокрад знову перевірив пута наших бранців, заволік свій килим з рамою у затінок, а тоді влаштувався на купі каміння. Перевертень прибув хвилин за двадцять, як завжди, величезний, огидний, брудний і смердючий. Він оглянув кульгавого, порадився з душокрадом, півхвилини погарчав на кульгавого. А тоді знову сівся на свій летючий кілен і полетів геть. Душократ пояснив. Він також передає це далі. Ніхто не бажає остаточної відповідальності. А кому він це може передати? Поцікавився я. У Кульгаво не залишилося серйозних ворогів. Душократ знизав плечима і повернувся до купи каміння. Він бурмотів десятком голосів, заглиблювався в себе та ледве не зменшувався. Думаю, його так само радувала перспектива стерчати тут, як і мене. Час бігав. Скиз сонячних списів ставав дедалі крутішим. Вони зникали один за одним. Я почав задумуватися, чиї підозри ворона не виявилися хибними. Заскочити нас у темряві буде доволі просто. З неволеним не потрібне сонце, щоб бачити. Я зиркнув на ворона. що коїлося у нього в голові. Його похмуре обличчя було порожнім, і з таким обличчям він грав у карти. Я пожбурив геть гілку і почав ходити, повторюючи схему кульгавого. Це було єдине можливе заняття. Я метнув шишку в наріст на стовбурі, яким з вороном використовували за укриття. І то відсахнувся. Я стрімголов кинувся до закривавленого меча тиші, перш ніж остаточно усвідомив, що бачив. «Що трапилося?» – запитав дошократ, коли я підбіг. Я зімпровізував. Певно потягнув м'яз. Намагався розім'ятися пробіжкою, але що страпилося з ногою. Я заходився масажувати правого гомілку. Здається, його вдовольнила моя відповідь. Я зиркнув на стовбур, але нічого не помітив. Та я знав, що там був мовчун. Буде там, якщо знадобиться. Мовчун. Як він у біса сюди дістався? Як і решта, невже він володів трюками, про які ніхто не знав? Після необхідної вистави я покульгав до ворона. Я жестами спробував повідомити йому, що нам знадобиться допомога, якщо притисне, але повідомлення залишилося нерозшифрованим. Він занадто поринув у себе. Стемніло. На небі показалася половинка місяця, який посилав на Галявину кілька слабких променів світла. Душокрад досі сидів на купі каміння. Ми з вороном не полишали стовбур. В мене вже зад болів. Нерви були на межі. Я був стомлений, голодний і наляканий. З мене було досить, але мені не вистачало сміливості про це заявити. Раптово ворон виринув зі свого смутку. Він озирнувся на всі біч і запитав. Що ми в біса робимо? Душокрад стріпинувся. Чекаємо. Ще трохи. «Чекаємо на що?» – запитав я. «Я можу бути хоробрим, якщо мене підтримує ворон». Душокрад витріщився на нас. Я насторожився, почувши незрозуміле вовтуження в гаю за моєю спиною. Ворон напружився. Я знову слабко повторив. «Чекаємо на що?» «На мене, лікарю!» Я відчув подихнувся у себе на потилиці. Я стрибнув на половину відстані до душокрада і не зупинявся, доки не добіг до меча тиші. Душокрад розреготався. Я задумався, чи він раптом не помітив, що моя нога зцілилася. Я зиркнув на менший стовбур. Нічого. Потужне світло розлилося за стовбуром, з якого я злетів. Я не побачив постаті ворона, він розчинився. Я схопив меч тиші і вирішив гарненько вліпити ним до шокраду. Світло перекинулося через поваленого гіганта і зупинилося перед до шокрадом. Воно було занадто яскраве, аби довго на нього дивитися. Воно осявало сеньку галявину. До шокраду пустився на коліно. А тоді я зрозумів. Пані, цей полум'яний німб належав пані. Ми очікували на пані. Я витріщався, доки не почали боліти очі, і сам також опустився на одне коліно. Я простягнув меч тиші, тримаючи його на долонях, наче лицар, який схиляється перед своїм королем. Пані, то це була моя винагорода? Наживо зустрітися з нею? Оте що, що окликало мене ще щарів, збігалося, виповнило мене і на одну безлузу секунду я відчув цілковиту закоханість. Але я не міг її бачити. Я прагнув побачити, яка вона з вигляду. Вона була наділена тією здатністю, яка так збивала мене з пантелику в душокраді». «Не цього разу, воркотуне», – промовила вона. «Але, гадаю, незабаром». Вона торкнулася моєї руки. Її пальці опекли мене, немов перший жаданий доторк мого першого кохання. «Пригадуйте ту швидку, приголомшливу бурхливу мить збудження?» «Винагорода буде пізніше. Цього разу тобі буде дозволено стати свідком ритуалу, який не споглядали вже п'ять сотень років». Вона поворухнулася. «Це, певно, незручно. Підводься». Я підвівся і позадкував. Дошократ став у положення вільно і спостерігав за світлом. Воно рушило довкруг купи каміння до наших в'язнів, потроху згасаючи, доки я не зміг розрізнити всередині нього жіночу постать. Пані довго дивилася на кольгавого. Кульгавий дивився на неї у відповідь. На його обличчі не прозирали жодні емоції. На той час він уже втратив будь-яку надію чи відчай. Пані промовила. «Ти довго і гарно мені служив. А твоя зрада допомогла більше, ніж нашкодила. Я здатна на милосердя». Вона спалахнула з одного боку. Коли тінь зникла, там стояв ворон зі стрілою на натягнутій тятів'ї лука. «Він твій, вороне». Я поглянув на Кульгавого. Він випромінював хвилювання і дивну надію. Звісно, не тому, що сподівався вижити, а через усвідомлення, що помре швидко, просто і безболісно. Ворон промовив. Ні. Більше нічого. Всього лише звичайне заперечення. Тоді пані кинула. Як шкода, кульгавий. Вона закинула голову і вигукнула щось у небо. Кульгавий люто затовкся на землі. З його рота вилетів кляп. Розв'язалися його пута навколо щиколоток. Його ноги звільнилися, і він спробував утекти. Спробував промовити якесь захисне закляття. Він навіть відійшов на три десятки ліктів. перш ніж із темряви з'явилася тисяча вогняних змій і накинулася на нього. Вони вкрили його тіло. Вони заповзли в його рот і ніс, в очі та вуха. Вони заповзали у звичайний спосіб, а вилазили, вигризаючи плоть у нього на спині, грудях і череві. Він закричав. Кричав і кричав, і завдяки тій жахливій живучості, яка вберегла його від смертоносних стріл ворона, він залишався живим упродовж усього часу його екзекуції. Мене знудило в'яленим м'ясом, яке було моєю єдиною їжею за весь день. Кульгавий кричав неймовірно довго, проте так і не помер. Зрештою, пані втомилася і відісла плазунів. Вона огорнула кульгавого шепотливим коконом і вигукнула чергові слова. З неба різко опустилася величезна бабка, що мінилася безлічч барб, схопила його і подз'їжджала геть у напрямку чарів. Пані промовила. Він розважатиме мене багато років. Вона поглянула на душокрада, наче переконуючи, що той усвоїв урок. Душокрад навіть бровою не повів. Він досі залишався непорушним. Пані продовжила. Воркутуне, те, що ти отот побачиш, живе у спогадах лише кількох людей. Навіть більшість мого оточення все забули. Про що вона в дідка говорила? Вона поглянула вниз. Тиша зіщулилася. Пані заговорила. Ні, навіть не думай. Ти була таким неперевершеним ворогом, що я тебе винагороджу. Вона дивакувато засміялася. Серед зневолених з'явилося порожнє місце. Отже, тупа стріла, дивні події, що траплялися до цієї миті, все прояснилося. Пані вирішила, що Тиша замінить Кульгавого. Коли? В який саме момент вона так вирішила? Кульгавий вже рік, як потрапив вона немилість, терплячи одне приниження за іншим. Невже це вона їх підлаштовувала? Думаю, так. Тут підказка, там підказка, трохи пліток і трохи спогадів. Дошократ також був частиною цього я і використовував нас. Можливо, він уже знав, ще коли наймав нас на службу. Звісно ж, наше знайомство з вороном також не було випадковим. Ох, вона була жорстокою, злою, підступною передбачливою сукою. Але це всім давно відомо. Це була її історія. Вона знищила власного чоловіка. Якщо вірити дошокраду, вона вбила рідну сестру. То чому ж я відчував розчарування й подив? Я зиркнув на Душокрада. Він досі не рухався, хоча й дещо змінив позу. Він був ошелешений від несподіванки. «Так», – звернулася до нього пані. «Ти думав, що лише покоритель здатний зневолювати». Вона ніжно розсміялася. «Ти помилявся. Перекажите всім, хто й досі думає про воскресіння мого чоловіка». Душокрад злегка поворухнувся. Я не міг прочитати значення цього руху, але пані, здавалося, була задоволена. Вона знов обернулася до тиші. Генералка повстанців здавалася більш нажаханою, ніж кульгавий. Вона отот мала перетворитися на істоту, яку найбільше ненавиділа і нічого не могла вдіяти. Пані сіла на впочіпки і заходилося щось їй шепотіти. Я спостерігав і все одно не міг дотягнути, що коїться. А також не міг описати пані, точно як не міг цього зробити гоблін, попри те, що цілу ніч пробув поруч із нею. Чи все могло статися кілька ночей? Час мав сюрреалістичну здатність. Ми десь втратили кілька днів. Але я таки її бачив і став свідком обряду, що перетворив нашого найнебезпечнішого ворога на одну з наших союзниць. Я неймовірно ясно пам'ятав одну річ – величезне жовте око, те саме око, що вирубило гобліна. Воно з'явилося і зирило на мене, на ворона і на тишу. Воно не розчавило мене, як гобліна. Можливо, я не такий сприйнятливий. Або, можливо, більш байдужий. Проте було кепсько. Як я вже казав, окремі дні просто зникли. Те око аж ніяк не не схибне. Воно погано впливає на короткострокові спогади. Пані так і не відчула присутності мовчуна. Зрешті я пам'ятаю лише окремі спалахи, здебільшого виповнені вересками тиші. Була мить, коли галявина сповнювалася танцюючими чортами, чия внутрішня злість просто сяяла. Вони боролися за привілеї осідлати тишу. Був час, коли тиша дивилася в око. Час коли, гадаю, тиша помирала і воскресала, помирала і воскресала, доки тісно не познайомилася зі смертю. Були миті, коли її піддавали тортурам. І ще один раз, коли вона дивилася в око. Фрагменти, які я таки пам'ятав, свідчили, що її умертвили, розчленували, зібрали докупи і оживили в якості вірної рабині. Я пригадую її обітницю вірності пані. Її голоша стікав жагучим запалом прислужитися. Задовго після цього все було скінчено і я прокинувся з розбитий і нажаханий. Знадобилося чимало часу, аби дошукатися в усьому логіки. Спантеличення було частиною захисного колориту пані. Те, чого я не пам'ятав, неможливо буде використати проти неї. От тобі і винагорода. Вона зникла разом із тишою, а от душокрад залишився. Він походжав галявину і бурмотів десятком несамовитих голосів. Він умить замовк, коли я спробував підвестися і сісти. Він пильно приглядався до мене, підозріливо нахиливши голову. Я застогнав, спробував підвестися і упав. Тоді я і сперся на один із каменів. Дожократ підніс мені флягу. Я незграбно напився. Він заговорив. «Зможеш поїсти, коли візьмеш себе у руки». Ті слова наче розбудили в мені шалений голод. Скільки минуло часу? Що трапилося? «Що ти пам'ятаєш?» «Небагато». Тиша стала зневоленою. Вона замінила кульгавого. «Пані забрала її на Східний фронт. Її знання супротивника має там змінити. Я спробував зібрати докупи клепки». Я гадав, вони переходили до північної стратегії. «Так і є. І щойно твій друг прийде до тями, ми маємо повернутися знать. Він продовжив ніжним жіночим голосом. «Появляється, я не знаю ти, що як вважав. Вона таки передала звістку, коли дізналася, що трапилося з табором. Коло вперше швидко відреагувало». Вони уникнули звичайних чвар і внюхали небезпеку. Вони прийняли власні втрати і дозволили нам відвести війська в іншому напрямку, доки не розпочали власні маневри і залишилися з біса гарно замаскованим. Армія Гарта наразі прямує узнать. Наші війська й досі розкидані у лісі. Вони загнали нас у нашу шпастку. Я не хотів цього чути. Року поганих новин було досить. Чому жоден із наших ходів не спрацював? Вона навмисно собою пожертвувала. Ні, вона прагнула, аби ми кружляли лісами, щоб виграти час для кола. Вона не знала, що пані було відомо про кульгавого. Мені здавалося, я її знаю, але це виявилося не так. Зрештою, ми від цього виграємо, але нас чекають важкі часи, доки тиша не розбереться на сході. Я спробував підвестися, але не зміг. Не напружуйся, порадив він. Вперше, зустрітися з оком завжди складно. Гадаєш вже, можеш щось їсти? Тягніть сюди щонайменше коня. Краще відразу так не гарячкувати. Наскільки все погано. Я сам до кінця не усвідомлював, про що питав. Він вирішив, що я маю на увазі стратегічну ситуацію. Армія Гарта більша, ніж усі, з якими ми тут наразі стикалися. І це лише одне з групувань, які наразі активні. Якщо плазун не дістанеться знаті першим, ми втратимо місто і королівство. Що може дати їм перевагу остаточно витерти нас з півночі. Наші сили у дотепі, милості, келиху та інших не готові до серйозного походу. Північ досі була другорядним театром. Але після всього, що ми пережили, ми в гіршому становищі, ніж після втрати троянд. Дідько, це нечесно. Я стомився відступати. Не хвилюйся, веркутуне. Якщо впаде знать, ми зупинимо їх перед сходом сліз. Ми втримаємо їх там, доки тиша буде шаленіти. Вони не зможуть ігнорувати її вічно. Якщо схід впаде, то вгамуються і повстанці. Схід – це їхня рушійна сила. Він заговорив як людина, яка намагається сама себе переконати. Він уже бував у подібних бувальцях впродовж останніх днів покорення. Я прикрив обличчя руками із забурмотів. Я вважав, що ми завдали їм поразки. І якого біса ми залишили берил? Душократ штурхнув ворона носаком. Ворон не поворухнувся. «Ну ж бо!» – скрикнув Душократ. «Мене чекають у знаті!» Зрештою, ми з Плазаном у двох можемо залишитися для оборони міста. А чому ви просто не залишили нас, якщо ситуація настільки критична? Він довго не наважувався озвучити відповідь і ходив о коляса, і перш ніж він закінчив, я запідозрив, що цей зневолений мав поняття честі і поняття обов'язку перед тими, хто прийняв його захист. Хоча він цього й не визнавав. Жодного разу. Це не відповідало іміджу зневолених. Я подумав про ще одну повітряну подорож. Я чимало про це думав. Я такий самий ледачий, як і будь-хто, але ще раз подібного не витримаю, не зараз. Коли я почуваюся так, як почуваюся. Я точно звалюся. Вам немає сенсу тут залишатися. Ми ще не один день повертатимемося в норму. Дідько, ми можемо й піти пішки. Я подумав про ліс. Перехід мене також не приваблював. Поверніть нам наші відзнаки аби ви мали змогу нас знайти, а тоді й підберете нас, коли з'явиться можливість. Він щось пробурмотів у відповідь. Жоден варіант його не влаштовував. Я продовжував пояснювати, яким був слабким і яким слабким буде ворон. Йому не вирушити в дорогу. Він дозволив мені його переконати. Він розвантажив свій килим, він кудись літав, коли я валявся без тями, і всівся на нього. Побачимося за кілька днів. Тепер килим здіймався значно швидше, ніж було зі мною та вороном. А тоді він зник. Я поволікся до речей, які він залишив. От паскуда, риготнув я. Його заперечення виявилося нісенітницею. Він залишив їжу, нашу зброю, яку ми заставили у знаті, і дрібниці, що могли знадобитися нам, аби вижити, геть непоганий керівник, як на зневоленого. А о, де ти в біса? На галявині з'явився мовчун. Він глипнув на мене на ворона на припаси і нічого не сказав. Звісно ж, він же мовчун. Він виглядав злегка скуйовдженим. Замало спав? запитав я. Він кивнув. Бачив, що тут трапилося. Ще один кивок. Сподіваюся, ти пам'ятаєш це краще, ніж я. Він похитав головою. Прокляття. Що ж, саме тому це ввійшло в анали невисвітленим. Це був дивний спосіб вести розмову, коли одна людина говорить, а інша хитає головою. Обмінятися будь-якою інформацією було надзвичайно складно. Мені варто було вивчити мову жестів, яку ворон вивчив завдяки любанці. Мов Чун – її другий найближчий друг. Було б цікаво якось підслухати їхню розмову. «Нома, погляньмо, що можемо зробити для Ворона», – запропонував я. Ворон спав сном виснаженої людини. Він не прокидався вже багато годин. В мене зайняло чимало часу, щоб розпитати мовчуна. Його надіслав капітан. Він приїхав верхи. Насправді він уже рухався сюди, коли нас із Вороном викликали на розмову з душокрадом. Він день і ніч поспіхом добирався сюди і дістався до Галявини незадовго до того, як я його помітив. Я запитав, звідки він знав, куди їхати, враховуючи, що капітан, Витягнув з душок достатньо інформації. Цей хід цілком відповідав стилю капітана. Мовчун визнав, що не знав, куди саме прямував, аж доки не дістався цієї місцевості. Тоді він вистежив нас завдяки амулету Гобліна, який той мені дав. Хитрий Гоблін. Він ані слова не проговорився. Воно й на краще. Око знайшло б цю інформацію. Вважаю, що міг би чимось зарадити, якби нам справді була потрібна допомога, поцікавився я. Мовчун посміхнувся, пересмикнув плечима, попрямував до купи каміння та вмостився там. Він закінчив грати в запитання. Його найменше з усієї роти хвилював образ в аналах. Йому було байдуже, чи люди його ненавидять, байдуже, де він і куди прямує. Мені інколи ставало цікаво, чи йому не байдуже, житиме він чи помре. Цікаво, що змушує його залишатися з нами. Певно, він має якусь прив'язаність до дороти. Нарешті прокинувся ворон. Ми попіклувалися про нього, нагодували і, нарешті, виснажені та брудні осідлали коней тиші і кульгавого та попрямували у знать. Ми їхали без бажання, знаючи, що прямуємо на чергове поле битви ще одну землю безперервної смерті. Ми не змогли наблизитися. Повстанці Гарта встигли оточити місто, взяли його в облогу і вирили подвійну лінію траншей. Саме місто прикривала зловісна чорна хмара. Люта блискавка била попередмістю, випробовуючи силу 18 Гарт прийшов не сам. Здавалося, коло мало на меті помститися за тишу. Дужократ і плазун грають жорстко. Зауважив ворон після однієї, особливо кровопролитної сутички. Пропоную вирушити південніше і зачекати. Якщо вони полишать знать, ми приєднаємося, коли вони тікатимуть у край вітрів. Його обличчя скривилося. Ця перспектива геть не тішила його. Він був знайомий з краєм вітрів. Ми поїхали на південь і приєдналися до інших відсталих. 20 днів ми переховувалися і чекали. Ворон організував відсталих вояків у щось схоже на військовий підрозділ. Я проводив час пишучи, розмірковуючи про тишу, роздумуючи, як вона вплине на ситуацію на Сході. Рідкісні можливості побачити знать переконали мене, що вона дійсно була останньою надією нашої сторони. Судячи чуток, Повстанці застосували подібний тиск повсюди. Пані начебто мала на меті перекинути шибеника, який стужує, зі сходу, щоб посилити спротив. Ширилася самотня чутка про смерть перевертня у битві за жито. Я хвилювався за роту. Наші брати потрапили у знать до появи гарта. Кожен побратим не гине без того, аби я не описав його історію. А як я можу це зробити, перебуваючи за 30 верст? Скільки деталей буде втрачено після усних переповідок, які мені доведеться зібрати після цього. Скільки братів загине без свідків з нашого боку. Але здебільшого я витрачав час, розмірковуючи про Кульгавого та пані, і страждав. Я знав, що більше не писатиму милі романтичні фантазії про нашу роботодавицю. Я стояв до неї занадто близько і більше не був закоханий. Мене переслідував страх. Мене переслідували крики Кульгавого. Мене переслідував сміх пані. Мене переслідувала підозра, що ми просуваємо справу, яку варто взагалі забути. Мене переслідувало переконання, що ті, хто мав намір знищити пані, були дещо кращі за неї. Мене переслідувало чітке усвідомлення того, що зрештою зло завжди тріумфує. Ох лишенько, халепа. Огідна чорна хмара повзла на північний схід над пагорбами. Ці довкруг кинулися митушитися, хапати зброю і сідлати коней. Ворон волав на мене, наказуючи брати ноги в руки.